Роціл 18. -й. Мері приносить жахливу звістку. Мері Ванс, виконавши доручення пани Корнелії в пасторськім домі, тюпала через долину Райду в Інглесайт, де їй було дозволено провести суботній вечір у гостях у Нен і Ді Блайт. Того дня дівчата збирали живицю в ліску разом із Уною і Фейт. Отож, тепер усі сиділи на повалені сосні понад струмком, і ніде правди діти хвацько жували і плямкали. Інглесецьким двійнятам забороняли жувати соснову жуйку всюди, окрім долини Райдух. Проте Фейд і Уна, не обмежені настановами етикету, радо жували її де хотіли – удома і поміж людей, на превелике обурення всього Глена. Якось Фейд жувала навіть у церкві, та Джері, якому така поведінка здалася неприпустимою за правом старшого брата, висварив її так, що вона більше не дозволяла собі захвальства під час служби Божої. «Я була така голодна, аж мусила бодай щось пожувати», – боронилася Фейт. «Джеррі, ти ж знаєш, як ми снідали. Я не могла їсти підгорілу кашу, і вже оті у мене було так порожньо і дивно. Жуйка мені помогла, і я жувала тихенько, не плямкала, і навіть не луснула жодної бульки». «І все одно жувати в церкві – гріх», – правив своєї Джеррі. «Гляди, щоб я більше такого не бачив!» «Ти сам жував на молотовнім зібранні минулого тижня!» – обурено скрикнула Фейт. «То інше!» – за відказав Джері. «Молотовні зібрання не відбуваються по неділях. І я сидів далеко позаду. Там було темно, і мене ніхто не бачив. А ти на очах усієї пастви!» І я витяг жуйку з рота, коли співали останній гімн, і приліпив на спинку передньої лави – Потім пішов і забув про неї. Вернувся назавтра, але її вже не було. Мабуть, рот ворен поцупив. Добре була жуйка. Мері Ванц прийшла до Ленорайдох, високо в високого задержа підборіддя. На ній була нова оксамитова синя шапочка, сині пальтечко і біляча муфта. Мері страшенно пишалася новим одягом і була вельми задоволена собою. Коси її були вкладені у вигадливу зачіску. Щоки повсправнішали і зарум'яніли, білі очі сяяли. Вона вже зовсім не нагадувала ту занедбану приблуду, яку мередіти знайшли в стодолі пана Тейлора. Уна щосили намагалася притвомити заздрість. Мері сиділа в новій оксамитовій шапочці, та їм із фей доведеться всю зиму носити хіба сірі пошарпані капелюшки. Ніхто не купив їм нових – а просити батька дівчата страшилися. Ану ж, як йому забракне грошей, і він картатиметься. Якось Мері сказала їм, що в пасторів завжди обман грошей, і вони ледь животіють. Відтоді Уна і Фейт воліли ходити в дранті, ніж попросити батька справити їм нову одержину. Вони не переймалися власним убогим виглядом, але тяжко було дивитися, як Мері Ван спнеться з гордощів – Убрана, мов нова копійка. Останньою краплею виявилася піляча муфта. Ані Фейт, ані Уна ніколи не мали муфти. І вважали себе щасливими, коли рукавиці їхні були бодай на діряві. Тітка Марта не добачала і не могла добре поцарувати. А Уна, хай як намагалася, робила це грубо і невправно. Тимто дівчата не зустріли Мері, яка проте не зважала, чи і не помічала цього – бо ж не вирізнялася надмірною чуйністю. Легко перескочивши через повалену сосну, вона і собі сілася поруч із меридітами, поклавши муфту на одну з гілок. Уна вздріла червону єдвабну підкладку та китечки. Глянувши на власні посинілі і розтріскані від морозу рученята, вона замислилася, чи колись, хоч коли-небудь, зможе погріти їх у такій муфті. «Дайте жуйки», – дружньо мовила Мері. Нен Ді та Фейт витягли з кишень по золотавому і простягли їй. Уна не ворухнулася. У кишені її тісного, зношного пальточка лежали чотири великі пригарні шматки золотої живиці, але вона не хотіла давати їх Мері, жутнісінького. Хай сама собі спирає. Годі чекати всіх милостей світу лише за те, що маєш біля муфту. «Гарний день, еге!» ага", – озвалася Мері, метляючи ногами. Чи не для того, щоб показати навеснікі чобітки з гарним крамним закотом? Уна підібгала ноги. Один з її чобітків був подертий, а шнурівки зав'язані докупи багатьма вузлами. Та це було найкраще її в суття. Ох, це Мері Ванс. Було б її покинути там, у Студолі. Уна ніколи не заздрила інглесецьким двінятам, які вбиралися краще за неї та Фейд. Вони носили свої гарні плаття з милою безтурботністю – не би взагалі про них не думаючи. У їхньому товаристві ніхто не почувався бідним чи негарно вбраним. Натомість Мері хизувалася собою, пишалася усвідомленням власної вроди і змушувала всіх зустрічних думати тільки про одяг. І Уна, сидячи в медв'яно-золотім сяйві грудневого пообідя, тяжко гніталася всім, що було на ній. Старим пошарпаним, проте найкращим своїм капелюшком, куцем пальточком, що слугували їй уже третю зиму, дірявою з підничиною і чобітками, а також плохенькою тонкою білезною, що нітрохи не гріла. Звісно, Мері йшла в гості, а вона ні. Та навіть маючи такий намір, вона не могла б вбратися пешніше. І це боляче ранило дівчинку. «Добра, Жуйка, чуєте, як ляскає? Там біля гавані смолистих дерев нема», – пожалілася Мері. Часом страх, як кортить, пожувати. А пані Еліот не дозволяє. Каже, що дамі так не личуть. Ох, мені від того аж у голові крутиться. Де я запам'ятаю все, що не личить дамі. Уно, ти чого мовчиш? Язика проковтнула? Ні, відказала вона, дивлячись, мов заворожена на білячу муфту. Меріна хилилася, підхопила її і тиснула уні. На, засуньте до руки, звалила вона. Ти ж геть уся задубіла. «Ловко мовте, еге, ага. то мені пані Еліот справила на день народження, тиждень тому, а на Різдво прикупить іще комірець». Я чула, як вона казала це панові Еліоту. «Пані Еліот дуже добре до тебе», – мовила Фейт. «Та певне. А я до неї», – відказала Мері. «Гарую, як рабиня, щоб їй помогти. І все роблю, як вона любить. Ми створені для одної Не всяк із нею буде ладити так, як я». «Вона охайна, страшне». Але я теж. Ото в нас і лад. Я ж казала, вона тебе не жмагатиме. Угу. Та вона мене і пальцем не зачепила ні разу. А я ні разу її не збрехала. Клянуся, На чим світ стоїть. Вона хоч і сварить мене добряче, але мені то як з згузки вода. Уно, ти чого не наділа муфти? Уна поклала муфту назад на гілку. Дякую. Мені тепло. рішуче відмовилася вона. Ну, коли тобі добре, то і мені теж. А ви чули... Стара Кіті Деві звернулася було до церкви, сумирна, як та овечка, і ніхто не знає чому. Зате всі кажуть, що Фейт змусила Нормана Дугласа повернутися. Його служниця розповідала, що ти ходила до нього, і гаразд відчихвостила. Правда це? «Я просто пішла і попросила його повернутися», – соромізливо мовила Фейт. «Ото ти хоробра», – захоплено відказала Мері. «Я дівка спритна, а й то не зважилася би на таке». Пані Вілсон сказала, що викричала одне на одного просто жахливо. Але ти його переговорила, і він тебе ледве не з'їв цим. Слухай, а ваш татко завтра не правитиме служби? Ні. Вони поміняються з паном Перрі і Шарлотана. Тато нині поїхав туди, а пан Перрі приїде увечері в Глен. Я й думала, що це не просто так, хоча стара Марта нічого не пояснила. Та ж недарма вона зарізала того півня. Півня? Якого півня? скрикнула пополотніла Фейт. «Не знаю якого, не бачила. Вона вийшла забрати масло, що я їй принесла від пані Еліот, і сказала, що різала півня в клуні до завтрашнього обіду». Фейт підхопилась на рівні ноги. «Це Адам! У нас немає іншого! Вона впала Адама!» «Не митушися ти!» Марта сказала, що в різника цими днями м'ясо катма, а кури всі невгодовані, ще й несуться. А вона мусила щось готувати. «Якщо вона вбила Адама...» Фейт рванула з угору. у гору. Мері знизила плечима. «Тепер чи не здоріє від горя?» «Так, вона любила того Адама. Його давно годилися зварити. Буде тепер жорсткий, як підошва. Та не хотіла б я зараз опинитися на місці Старої Марти. Онде як від люті побіліла. Уно, біжи за нею та спробуй утішити». Мері вже рушила до Інгосайду з Нен і Ді Блайт, коли Уна зненацька підлетіла до неї і тиснула в руку чотири кавалки жуйки. «Ось тобі живиться, Мері», – сказала вона, і голос її здригнувся від каяття. «І я дуже рада, що в тебе така гарна муфта». «Ну, дякую», – відповіла заскочена Мері. «Чудне дитя, еге, ага. звернулася вона до нен і ді, коли вона зникла. Та я завжди казала, що вона добросердна. Розділ дев'ятнадцятий. Бідолажний Адам. Коли Уна прибігла додому, Фейт невтішно радала до лялись на ліжку. Тітка Марта зарізала Адама. У цю мить він лежав на тарелі в коморі, розпатрений і обв'язаний шворкою, поміж власних серця, печінки та шлунка. Тітка Марта не звернула ні найменшої уваги на гори та гнів Фейт. «Я ж мала щось зварити новому пасторові», – сказала вона. «А ти вже велика, щоб нюня та через якого старого півня». Сама знаєш, колись його таки довелося б зарізати. Коли тато повернеться, я розкажу йому, що ви зробили, – плакала Файд. Не смій набрадати своєму сердечному батькові. Йому і без того клопоту не бракує. І тут я, господиня. А там був мій. Мені його подарувала пані Джонсон. Ви не мали права чіпати його, – закричала Файт. Не пащикуй! Півня зарізано і квит! Я не подам чужому пасторові холодної вареної баранини. Не так мене виховували. Хай я тепер і біднячка. Того вечора Фейд відмовилася вечеряти, а зранку йти до церкви. Проте на обід вона вийшла в їдальню з підпухлими від сліз очима і згорьованим обличчям. Привелепний Джеймс Перрі, голомозий, рум'яний, гладкий чоловік із настоуборченими білявими вусами і кошлатими бровами, був ані трохи неврудливий. Зарозумілий, пешномовний святоша. Та якби він скидався на архангела Михаїла і говорив мовою янголів, Фейт однаково відчувала б до нього неспориму огиду. Він вправно розрізав Адама, виставивши на позір пухкі білі руки і дуже гарний перстень із діамантом, ще раз у раз сиплючи жартами. Джеррі і Карл хихотіли, навіть унакволу сміхалися, та Фейт лиш кидала на нього холодні злі погляди. Відтак, правилебний Джеймс Перрі вирішив, що вона геть не вихована. Одного разу, коли він звернувся до Джері із зілейним зауваженням, Фейт нечемно втрутилася, заявивши, що вважає інакше. Правилебний Джеймс Перрі поглянув на неї, насупивши брови. «Маленьким дівчатам не гоже перебувати старших», – відказав він. «І суперечити людям, що знають набагато більше, ніж вони». Це лише сильніше роздратувало Фейт. Назвати її маленькою дівчинкою – Наче вона дурна похканька булочка. Ріла блац інглесайдо. То було нестерпно. А як огидноїв, пан Пері. Навіть обсмоктав кістки бідолашного Адама. Ні Фейт, ні Уна не могли проковтнути, ні крихти. І дивилися на хлопців, як на людожерів. Фет відчувала, що от-от завершить цей жахливий обід, жбурнувши щось у блискучу лизину гостя. На щастя, попри всі свої жувальні здібності, Пан Перрі нездужив через твого яблучного порога тітки Марти, і трапезо було закінчено довгою молитвою, у якій пан отець висловив свою палку вдячність милостивому господові за їжу, що він послав йому для животіння і помірного задоволення. «Господь тут ні до чого! Не він зварив тобі Адама!» – лечутно прицедила Фейт. По обіді хлопці радо втекли на двір. Уна рушила на кухню допомогти тітці Марті помити посуд – Хоч ця набурмосена стара добродійка ніколи не тішилася товариством своєї боязкої помічниці, а Фейт подалась до бібліотеки, де в камінні весело палах котів вогонь. Там вона сподівалася уникнути мерзенного пана Пері, що заявив про свій намір поспати в кімнаті для гостей. Та щойно дівчинка вмостилася в куточку із книжкою, як він зайшов і взявся вкрай схвально оглядати довколишній розгардіяж. «Книжки твого батька, дитину, лежать тут у гнітючому безладі», – суворо промовив він. Фейд мовчки блимала на нього з темного закутка. «Вона не розмовлятиме із цим, з цією істотою». «Тобі годилося б тут прибрати», – вів далі пан Перрі, бавлячись гарним ланцюжком свого годинника і поблажливо усміхаючись Фейд. «Ти вже достатньо велика, щоб давати раду з такими обов'язками». Моїй маленькій доньці всього 10 років, а вона вже чудова господинка, поміж і розрада своєї матері. Дуже мило дитя. Я хотів би, щоб ти дістала змогу познайомитися з нею і багато чого навчитися. А вже ж, ти позбавлена таких неоцінених привілеїв, як материнська турбота і гідне виховання. Сумно. Дуже сумно. Я не раз бесідував про це із своїм батьком і чесно вказував йому, на його неминучий обов'язок, але марно. Надіюся, він схаменеться, доки не буде ще надто пізно. А тим часом твій обов'язок і твоє право посісти місце твоєї благословеної матінки. Ти мусиш подавати приклад своїм братам і меншій сестрі. Мусиш бути їм справжньою матір'ю. Боюся, ти надто недбало ставишся до цих речей. Дитя моє, дозволь відкрити тобі очі» і довго ще жебонів єлейний голос самовдоволеного пана Пері. Пастор був у своїй стихії. То була його найприємніша справа – повчати, опікувати і настановляти. Він говорив невпину і не мав наміру спинятися. Незручно стоячи перед каміном, він вивергав потік пишномовних банальностей. Фейт не чула ні слова, вона ж би взагалі його не слухала. Лише зі збитошною радістю в злота очах стежила за довгими фалдами його сурдута. Пан Пері стояв дуже близько до вогню. Фалди його загорілися. закурилися. Він досі нудно переповідав одне й те саме, упиваючись власним багатослів'ям. Фалди закорилися сильніше. З-поміж дров у камінні вилетіла малесенька іскра і сіла посередині одної з них. Міцно вп'явшись у тканину, вона помало перетворилася на слабкий вогник. Фейд більше не могла триматися і здушено захихотіла. Пан Перрів мовк, розлючений таким захвальством. Аж тут і йому вчувся сморід горілого краму. Він крутнувся на місці, проте нічого не побачив. Ухопився руками за фалди і вивернув їх уперед. На одній з них уже з'явила величенька діра, а то був його новий костюм. Фейт затрусилася від сміху. Та й не дивно було сміятися, споглядаючи його позу і вираз обличчя. «Ти бачила, що в мене горять фалди?» – сердито запитав пан отець. «Так, пане Пері», – удавано скромно мовила Фейт. «Чому ж ти не сказала мені?» – ревнув він, утупившись у неї. «Бо ви, пане Пері, самі не валіли перебувати старших». І ще погідніше заявила вона. «Якби...» «Якби я був твоїм батьком, то відшмагав би тебе, щоб до віку пам'ятала!» Люто втяв праволебний пастор і закрикував геть із бібліотеки. Сордут пана Мередіта не пасував гладкому панові пері, отож довелося йому правити службу в обсмаленому костюмі. Та поміж лав до кафедри він ішов без звичного усвідомлення честі, яку виявляв своєю присутністю в обогій сільській церковці. Він більше ніколи не мінявся місцями із паном Мередітом – і ледь підтримати чемну розмову, зустрівши його наступного ранку на станції. А проте Фейт відчувала похмуре вдоволення. Бодай так вона помстилася за Адама. Розділ 20. Фейт знаходить друга. Наступний день у школі виявився важким для Фейт. Маріванс розповіла всім про загибель Адама, і однокласники, хіба за винятком блайтів, страшенно розвеселилися. Дівчата хихотіли, висловлюючи її співчуття. Хлопці писали глузливі записки. Нещасна Фейт вернулася додому зі зболеною і скривавленою душею. Піду ну, я поговорю з пані Блайд, зітхнула дівчина, утираючи сльози. Бодай вона не кіпкуватиме з мене, як усі решта. Я мушу поговорити з кимось, хто зрозуміє, як мені важко. Отож Фейт побігла в Інглесайд через Делену Райдух. Уночі весь глен оповели чари. Випав легкий сніжок, і запорожені ялини мріяли про весну та прийдешню радість. Безлисті буки густим багрянцем укрили дальній довгастий пагорб. Рожеве призахідне сяйво лягло на світ немов поцілунок. З усіх неземних казкових місць, повних дивної чарівної краси, найошатнішою того вечора стала Толенгарайдух. Але її магічна принада не зворушувала серця бідулашної згорьованої фейт. Побіля струмка дівчинка раптом зустріла Розмарі Вест, яка сиділа на старій поваленій сосні. Вона верталася додому з Інгосайду після уроку музики у двійнят і ненадовго зупинилася долині Райдух, щоб помріяти і помилуватися красою зимового видоланку. Судячи з виразу її обличчя, вона снувала приємні думки. Можливо, отенькі дзвіночки, що в ряди годи із крон закоханих дерев, Викликав ледь помітну усмішку на її вустах, а може, її спричинило усвідомлення, що останнім часом Джон Мередіт майже щопонеділка заходить до сірого дому на пагорбі, відкритому всім вітрам. Аж раптом увагу розмарі привернула Фейт, поставши перед нею в нестримному розпачі. Дівчинка різко спинилася. Вона майже не знала розмарі, хіба віталася, зустрівши на вулиці. До того ж, у цю мить їй не хотілося бачити нікого, крім пані Блайт. Фейт розуміла, що очі та нізі її червоні і підпухлі, і прагнула приховати сліди нещодавних сліз від стороннього погляду. «Добрий вечір, пан Новест», – нікого пролепотіла вона. «Що сталося, Фейт?» – лагідно запитала Розмарі. «Нічого», – коротко втяла Фейт. «О», – усміхнулася Розмарі, – «тобто нічого такого, про що можна розповісти чужим, чи не так?» Фейт глянула на неї з несподіваною цікавістю – Панавест розуміла її. А яка ж вона була гарна! Як мрехтіли її золотаві коси попід сливовою шапочкою! Як личило пальто до її зарумінілих щік! Якою приязню світилися сині очі! Фейт відчула, що панавест була б їй чудовим другом, якби вона таки була другом, а не сторонньою. «Я... Я йду до пані Блайт!» – мовила Фейт. «Вона завжди розуміє...» І ніколи не бере нас на глум. Ми розмовляємо з нею про все. Це дуже допомагає. Маленька. Мені дуже прикро, але пані Блайт немає, Співчутливо відповіла Розмарі. Нині вона поїхала в Еймолі. І вернеться через тиждень. Вуста Фейт затримтіли. Тоді я можу йти додому. Скрушно зітхнула вона. Так. Якщо не хочеш розповісти мені про свою журбу, Лагідно мовила Розмарі. Після щирої розмови завжди легше є. Я знаю це із власного досвіду. Непевне, чи зрозумію я все так, як пані Блайт, але обіцяю тобі не сміятися». «Ви не будете сміятися зовні», – завагалася Фейт. «Але, можливо, всередині». «Я не сміятимуся навіть подумкою. Нащо мені сміятися? Ти смутна. А я ніколи не сміюся з тих, кому зле. І байдуже, що їх мучать». Тож якщо хочеш розповісти, що сталося, я радо вислухаю, та якщо ні, я не ображуся мила. Фейт незмигно допитливо поглянула у вічі пані Вест. Розмирі дивилися на неї напрочуд серйозно, і в найдальшій глибині її очей не знати було ані іскорки сміху. Дітхнувши, дівчинка всілася поряд з новою своєю приятелькою і розповіла їй усе про Адама та його нещасливу долю. Розмарі не засміялася і не всміхнулася. Вона розуміла, співчувала. Вона була майже так само хороша, як пані Блайт. Навіть зовсім так само хороша. Пан Пері священник. Але йому слід було стати різником, мовила Фейт із гіркутою в голосі. Йому так страшенно подобається країти м'ясо. Він тішився, батуючи бідолашного Адама. Так, наче то був звичайний півень. Між нами кажучи, Фейт, я і сама не люблю пана Пері, засміялася розмарі, Проте Фейт відчула, що сміх цей стосується саме його, а не Адама. Так і не любила ніколи. Ми разом навчалися в школі. Він теж із Глена. І вже тоді з нього був нестерпний малий Чванько. Нам, дівчатам, гидко було триматися з ним за руки в танку. Він мав страхітливо липкі долоні. Але мусимо пам'ятати, мило, що пан Пері не знав, ким був для тебе Адам. Він таки вважав його звичайним півним. Ми повинні бути справедливі, навіть тоді, коли нам дуже боляче. «Ваша правда», – визнала Фейт. «Але, пан Овест, чому всі сміються з того, що я так любила Адама? Якби то був дурний старий котисько, ніхто не дивувався би». Котові Лоті Ворен вітяло лапи з напов'язалкою, і тоді всі співчували їй. Вона радала два дні, і ніхто не сміявся, навіть Ден ріс. І всі прийшли до неї і помогли ховати кота, тільки без лап, бо їх ніде не могли відшукати. Звісно, то було жахливо, але все ж не так, як побачити, що твого друга з'їли. Та чомусь із мене всі кипкують. Певно тому, що саме слово «півень» людям здається комедне, замислилася Розмарі. А от слово «курчатку» геть інакше. Нікому не смішно буде почути, що хтось любить курчатку. О, пане, Вест. Адам був дуже гарненьким курчам. Такий золотавий м'ячик Він підбігав і дзьобав з моєї долоні І виріс теж дуже гарний Сніжно-білий І з розкішним загнутим хвостом Хоч Маріванс і казала, що той за короткий Він знав своє ім'я І завжди приходив, коли я його кликала Дуже розумний півник Тітка Марта не мала права різати його Він був мій «Це ж було нечесно, так, пан Овест?» «Нечесно», – рішуче протикнула розмарі. «Ані трохи. У мене в дитинстві була улюблена курочка. Така гарненька, строката, золотаво-брюнатна. Я любила її так само, як будь-кого з інших домашніх тваринок. Вона померла від старості. Мама не захотіла різати мою улюбленицю». «Якби моя мама була жива, то не дозволила б тітці Марті зарізати Адама», – зітхнула Фейт. І тато не дозволив би, якби лише був удома і знав про це. Я впевнена, що не дозволив би. Я теж впевнена, – мовила Розмарі. Обличчя її спалахнуло, виказавши все, що відчувала вона в цю мить. Але Фейд нічого не помітила. А то було дуже нечемно не сказати панові Пері про фалди, – стривожно запитала вона. О, страшенно нечемно, – відповіла Розмарі із посутливими бісиками в очах. Але я повелася би так само, нічого не сказала б і нітрохи не посоромилася до цього. Вона вважає, що я повинна була сказати йому, бо він пастор. Люба, якщо пастор поводиться не як джентльмен, ми не мусимо шанувати Фалди і його сурдута. Я знаю, мені приємно було би бачити, як горять фалди Джемі Перрі. То, вочевидь, виглядало дуже кометно. Обидві засміялася, а потім Файт знову легенько зітхнула. Так чи так, Адам загинув. І я більше ніколи ні до кого не прив'яжуся. Не кажи так, мила. Ми дуже багато втрачаємо в житті, коли не любимо. Що більше ми любимо, то багатше життя. Навіть коли то любов до малої тваринки чи пташки. Ти не хотіла б мати канарку, Фейд? Малесеньку, золотаву канарку. Якщо хочеш, я тобі подарую. У нас удома їх дві. О, я дуже хочу, вивкнула Фейд. Я люблю птахів, але раптом кіт тітки Марти з'їсть її. А це так боляче, коли твоїх друзів з'їдають. Більше я цього не витримаю. Якщо ти повісиш клітку якнайдалі від стіни, кіт її не дістане. Я розповім тобі, як доглядати -то канарку. І коли наступного разу прийду в Інглсайт, лишу її там для тебе. Геленські плетухи матимуть собі поживу, думала Розмарі, та мені байдуже. «Я хочу втішити це підолажне серденько». І Фейд утішилася. Так добре було віднайти співчуття і розуміння. Вони з розмарі сиділи на поваленій сосні, доки у видалинок прокралися сутінки. І понад сірим клоновим гаєм зійшла вечірня зоря. Фейд виповила розмарі всю свою невеличку історію. Усі свої мрії. Усе про те, що вона любить і чого не зносить. Про життя в пасторському домі про шкільні здобутки і невдачі. Прощаючись, вони вже були вірними друзями. Увечері за столом пан Мередіт, як завжди, витав у хмарах. Аж раптом вимолене ім'я привернуло його увагу і пробудило до дійсності. Фейт розповідала у ній про свою зустріч із Розмарі Вест. «Вона дуже добра і хороша», – мовила Фейт. «Так само, як пані Блайт, але зовсім інакше. Мені хотілося обійняти її» і вона пригорнула мене, дуже лагідно і затишно. А ще називала мене Мила. Мене аж трепет охопив. Я відчула, що можу розповісти їй усе. Отже, тобі Фейт сподобалася пана Вест? Доволі дивним тоном запитав пан Мередіт. Я люблю її, вигукнула Фейт. О, відказав пан Мередіт. О. Розстіл 21. Неможливе слово. Одного ясного, хромкого зимового вечора пан Мередіт задумливо обрів через долину Райдох. Пагорби мерехтіли холодним відблиском місячно-сяйного снігу. Кожна найменша ялинонька в цім довгім видуланку виводила фантастичних пісень під акомпанемент арфи вітру і морозу. Діти пан-отця і діти лікаря весело з'їжджали на санчатах зі східного боку пагорба. Стрімко пролітаючи дзеркальною гладінню закрижанілого ставка. Їм було дуже весело разом їхні голоси та сміх відлунювали в долині, умовкаючи неземними кадансами гущавині дерев. Праворуч, із міжклонового віття, виднів інглисайдський вогник, щирий, привітний і дружній маяк, що свідчив про дім, де завжди є любов, турбота і добре слово для рідні. «За кров'ю чи то за духом». Пан Мередіт любив час від часу провести вечір у суперечках із лікарем Блайтом побіля каміна, у якому горів хмис і над яким незмінно чатували славетні порцелянові песики, справдешні охоронці домашнього вогнища. Та нині шлях його вів не туди. Пан Мередіт ішов до розмарі Вест, щоб зізнатися їй у своїм почутті яке поволі розквітало в його серці від найпершої розмови з нею біля потічка і перетворилося на пишну квітку того вечора, коли Фейт Палко оповідала про свій захват від зустрічі з панною Вест. Він збагнув, що полюбив розмарі. Не так, як Сесілію, о ні. Те почуття було зовсім інакше. Він думав, що та кохання, сповнене мрій та романтики, ніколи не повториться. Та Розмарі була вродлива, добра і мила, дуже мила. Годі і шукати кращої супутниці життя. І з нею він почувався таким щасливим, яким уже ніколи не сподівався бути. Вона стане причудовою господиною в його домі та дбайливою матір'ю його тітя. Упродовж років свого вдівства пан Мередіт незрідка чув натяка на те, що йому слід одружитися знову, як від членів преспітерію, так і від парифіян. Ще стурбованих його долею, а чи і цілком корисливих Утім, ці натяки не справляли на нього враження Друзі і знайомі вважали, що він їх навіть не усвідомлював Насправді ж вони гостро відгукувалися йому в душі У миті, коли його розважливий глузд прокидався до дійсності Пан Мередіт розумів, що йому слід таки одружитися Але позаяк розважливість не була його прикметною рисою він зовсім не міг рішуче і холоднокровно обрати годящу жінку, немов служницю чи ділового партнера. Йому гидке було саме слово годяще, яке так нестерпно нагадувало про Джеймса Перрі, годящу жінку годящого віку. То був геть не тонкий натяк цього єлейного брата во Христі. На мить пана Мердіта охопило неймовірне бажання втекти геть і освічитися наймолодшій, найбільш негодящій жінці, яку він лише зустріне. Пані Еліот була його добрим другом і завжди подобалася йому. Та коли і вона відверто заявила, що він мусить знайти собі іншу жінку, пан Мередіт відчув, мов би вона здерла заповно з надсокровенних закутків його душевного життя. І відтоді почав уникати її товариства. Він знав, що серед його пастви були жінки годящого віку, згодні вийти за нього заміж. Попри за замрію, цей факт сягнув його свідомості ще від найперших днів служіння в Галені Святої Марії. То були благодушні, заможні, прісні і нудні добродійки. Одначі дві зовсім негарні, інші на Навродо та Джонові Мередіто радше спалив на думку повіситися, ніж пошлюбити котрусь із них. Він мав певні ідеали, і ніяка вдавна необхідність не змусила б його зректися їх. Він не міг просити жодну жінку зайняти місце Сесілії, якби не здатен був запропонувати їй подай крихти тієї любові і шани, яку відчував до своєї юної нареченої. Проте він майже не спілкувався з людьми, туди йому було знайти таку жінку. Розмарі Вест увійшла в його життя того осіннього вечора і разом із нею прийшло відчуття рідного духу. Понад прірвою, що розділяла двох незнайомих людей, вони простягнули одне одному руку дружби. За 10 хвилин біля таємного потічка він пізнав її краще, ніж Емеліну Дрю, Елізабет Кіркче Емі Анету Дуглас за цілий рік. Та їх він не міг би пізнати краще і за сотню років. До розмарі він пішов по розраду, коли пані Девіс спантеличила його душу і розум і відшукав її. Відтоді він часто заходив у дім на пагорбі, так обережно прибираючись стінистими вечірніми стежками крізь долину райдух, що сільської комасі ніколи не мали певності, чи справді він проводить час у вітальні Елен та розмарі. Раз чи двічі інші гості заскочили його там ото й усе, що знали члени спільноти милосердя. Утім, Елізабет Кірк, почувши цю новину, втратила всяку надію, яку несміливо плакала плекала в душі. Хоча колишній дружній вираз її негарного обличчя не змінився. Натомість Емеліна Дрю постановила собі наступного разу не давати від коша одному старому парубкові злобриджа. А вже ж розмарівець запопаде священника, якщо захоче. Вона здається молодшою за свої літа і подобається чоловікам. Та й ці панянки весь доволі грошовиті». «Надіюся, він не буде такий замріяний, щоб освічитися Елн замість Розмарі». От той і усі вщепливі слова, що її зрунила Емеліна довірливій розмові із сестрою. Ні, вона не зазрала Розмарі. Зрештою, нічим не обтяжений парубок кращий завдівця із чотирма дітлахами. Попервах Емеліну лиш засліпив принатний бік життя в пасторському домі. Троє дітей на санчатах із виском шугнули попри пана Мерадіта до ставка. Вітер розтріпав довгі кучері Фейт, а її сміх лунав найголосніше. Джон Меріді довго і з надією дивився їм у слід. Він тішився, що його діти мають таких черг друзів, як Плайте, і таку мудру і веселу наставницю, як пані Блайт. Але їм потрібно більше, і він забезпечить їм це, побравшись із Розмарі. Була субота, а він не часто заходив до сестер Вест по суботах, бо ж мусив ретельно готуватися до недільної проповіді. Та для нинішньої розмови він вибрав саме цей день, бо знав, що Елен не буде вдома і Розмарі лишиться сама. Хай скільки приємних вечорів він провів у домі на пагорбі, йому ні разу після першої зустрічі у видоленку не вдалося поговорити з Розмарі на одинці. Поряд із нею завжди маячила Елен, Правда кажучи, він не гнітився її присутністю. Йому подобалася Елен Вест. Вони були добрими друзями. Елен мала чоловічий розум і почуття гумору, яке він, попри свою сором'язливість, високо цінував, уміючи розпізнати і збагнути жарт. Йому імпонувала її зацікавленість у політиці та світових подіях. Щодо цього вона тямала краще за будь-якого гленського чоловіка, навіть самого лікаря Блайта. «Я так собі гадаю, доки ти живий, мусиш цікавитися життям», – сказала вона якось. «Бо як не цікавишся, то і однаково живий ти чи умер». Йому подобався її приємний, глибокий, низький голос та сердечний сміх, яким вона завершувала кожну веселу і добре розказану історію. На відміну від більшості глянського жіноцтва, Елен не діймала його ані дошкільними зауваженнями щодо дітей, ані сільськими плітками. Не було в ній і злоби, чи ницості. Вона завжди поводилась напрочути щиро. Пан Мередіт, що і собі перебрав звичку пана Корнелії класифікувати людей, уважав Елен однією із племені, що знає Йосипа. З неї була б чудова своячка. Та все ж будь-який чоловік воліє просити руки своєї обраниці без свідків, особі інших жінок. А Елен завжди була поряд. Ні, вона не прагнула сама весь час розмовляти з паном Мердітом і дозволяла сестрі спілкуватися з ним. Було немало таких вечорів, коли Елен сиділа в кутку, мовчазна і непомітна, із Сен-Джорджем на колінах, даючи змогу панові Мердіту і Розмарі говорити, співати і разом читати книжки. Часом вони і геть забували про неї. Та коли їхня розмова чи вибір музичних творів містив у собі хоч найменший натяк на флірт, як то здавалося Елен, вона вбивала його в зародку і до кінця вечора не давала сестрі мовити слова. Та навіть найсуворіша із найпривітніших доеній не може завадити ані виразному обміну поглядами і усмішками, ні про мовчанці, отож залицання пана Мердіта мало всякий такий успіх. Утім, якщо йому належало колись сягнути вершини, це повинно було статися за відсутності Елен. А Елен так рідко виходила з дому надто зимою, вона казала, що знайшла собі найкраще місце у світі, при власні каміні. Елен Вест не любила тенятися по гостях, воліючи приймати друзів у себе. Пан Мередід уже постановив був освічитися розмарі коли це одного вечора Елен оголосила, що в суботу піде на срібне весілля знайомих. Вона була дружкою нареченої 25 років тому, і позаяк на свято запросили тільки гостей, присутніх на Вінчані, і мусили тебе сестри. Пан Мередіт нашарошив вуха, і очі його спалахнули вогнем, який помітили і Елен, і Розмарі. Обидві стригнулися, перечуваючи, що в суботу пан Мередіт неодмінно з'явиться в їхньому домі. «Мусимо покласти цьому край, Сент-Джорджі», Джордже, суворо мовила Елен Кутові. Щойно пан Мередіт пішов, а Розмарі мовчки подалася нагору. «Я впевнена, сент Джордже. Він проситиме її руки. Хай спробує, хай спробує і дізнається, що вона не вийде за нього, Джордже. «Хоча вона була б не від того, Сенте, я знаю, але вона обіцяла і мусить дотримати слово. Мені і шкода, сент Джордже то був би для неї найкращий зять, якби це було можливо. Він добра людина Сенте, Навіть попри те, що не бачить і не хоче бачити в німецькому кайзері лихаля мирної Європи. Та це єдина його вада. Він приємний співбесідник. Такому, як він, жінка може сказати будь-що і знати, що її зрозуміють. Такі чоловіки дорожчі і рідкісніші за самоцвіти Сенте. Але вона не вийде за нього, і, мабуть, тоді він покине нас, Джорджа. Нам бракуватиме його сен джорджа дуже бракуватиме. Але вона обіцяла, і я вимагатиму, щоб вона дотримала слова. Похмура затятість на обличчі Елен робила його майже потворним. Розмарі у своїй спальні плакала в подушку. Пан Мердіт, заставши свою даму серце на самоті, відзначив, що вона неймовірно вродлива. Розмарі не обрала святкового плаття. Вона хотіла зробити це, та подумала, що безглуздо чепоритися до зустрічі із чоловіком, якому доведеться відмовити. Отож, вона вийшла до нього в простій темній сукні, та навіть у ній була статечна немов королева. Лице її зарум'яніло від хвилювання, а великі сині очі були озерами світла, хоч і не такого погітного, як завжди. Вона прагнула, щоб розмова швидше скінчилася. Увесь день Розмарі із жахом чекала цієї миті. Вона вже знала, що Джон Мердіт до певної міри любить її, хоч і не так, як свою першу дружину. І припускала, що відмова засмутить його, проте не розіб'є йому серця. Та все ж їй не хотілося відмовляти, зважаючи на його почуття і коли ще раз собі зізнатися на свої власні. Вона знала, що могла б покохати пана Мердіта, якби... Якби то було дозволено Вона знала, що життя її буде пусткою Якщо, діставши відмову в шлюбі Він не захоче лишатися поруч із нею як друг Вона знала, що була б дуже щаслива з ним І могла б зробити його щасливим Проте на заваді щастю Мов тюремні грати стояла обітниця Яку розмірі так давно дала Елен Менша сестра не пам'ятала їхнього батька Той помер, коли донці виповнилося три роки Елен, який тоді було 13, пам'ятала його, хоч і згадувала без надмірної ніжності. То був суворий, стриманий чоловік, значно старший за свою чарівну і веселу дружину. А через п'ять років помер і їхній 12-літній брат. Відтоді сестри назавжди лишилися самі з матір'ю. Вони не брали активної участі в громадському та світському житті Глена і Лобрича. Проте завдяки жвавому розуму Елен і лагідні вроді Розмарії Сюди були паженими гостями. У битві вони зазнали дівочих розчарувань. Море не повернуло коханого розмарі, а Норман Дуглас, тоді ще вродливий, рудочубий, юний велетень, знаний шаленою їздою на конях і галасливими, хоч і безневинними витівками, покинув Елен після запальної сварки. Охочих зайняти місця Мартіна і Нормана не бракувало, та жодному з них не вдалося здобути прихильність Елен і Розмарі, які поволі і начебто то жалю прощалися з юністю і вродою. Вони були віддані невеликовно хворій матері. Усі три жінки мали невеличке коло зацікавлень – квіти, книжки, хатні тварини, що помагало їм відчувати себе щасливими і задоволеними своїм існуванням. Пані Вест померла того дня, коли Розмарі випнулося 25. Смерть її стала тяжким потрясінням для доньок. Спершу обом їм було нестерпно самотньо, а надто Елен. Вона поринула в довгі, тужливі роздуми, які лише в ряди годи переривалися нестримними риданнями. Старенький лобрицький лікар сказав Розмарі, що побоюється затяжної меланхолії, а чи і гірший гнидух. Одного дня, який Елен присиділа з самотою, відмовляючись і говорити, і їсти, розмарі пала біля неї на коліна. «Елен, адже в тебе є ще я», – заплакала менша сестра. «Невже це байдуже? Ми завжди так любили одна одну». «Ти не завжди будеш зі мною», – різко і напружено заговорила Елен, порушуючи мовчанку. «Ти вийдеш заміж і покинеш мене, і я лишуся сама. Я не можу думати про це. Не можу». Краще померти. Я ніколи не вийду заміж, відповіла Розмарі. Ніколи, Елен. Елен нахилилася і запитливо глянула у вічі сестрі. Ти можеш дати мені обітницю, зрештою мовила вона. Присягнути нема мені біблії. Розмарі легко пристала на це, бажаючи втішити Елен, та й хіба не однаково, адже вона добре знала, що ніколи нікого не покохає. Серце її спочивало на дні моря разом із Мартіном Крогвортом. А без кохання вона не могла віддатися за жодного чоловіка. Отож, Розмарі дала обітницю, яку Елен, щоправда, перетворила на жорсткий ритуал. Вони взялися за руки над Біблією в порожній матерній кімнаті і присягнули одна одній не виходити заміж і до смерті жити разом. Відтоді настрій Елен покращився. Невдовзі то знову була весела її радісна жінка. От уже десять років понянки весь щасливо мешкали в старім домі на пагорбі, нітрохи не переймаючись, ані тим, щоб вийти заміж, ні тим, щоб відпустити сестру під вінець. Клятва не обтяжувала їх, та все ж Елен нагадувала розмірі про неї щоразу, як на їхньому шляху поставали неженаті чоловіки. Утім, жодного разу їй не довелося хвилюватися на справжки, доки одного фатального вечора Джон Мердід провів Розмарі додому з долини Райдух. Розмарі ж хіба посміювалися із сестреною одержимості їхньою обіцянкою Донедавна. Тепер слова, промовлені десять років тому, перетворились на кайдани. Накладені добровільно, але до віку. Ось чому нині вона мусила зректися щастя. Звісно, тієї любові, яку Розмарі віддала своєму юному нареченому, боязкої та свіжої, немов трояндовий пуп'янок – вона вже не могла подарувати жодному чоловікові, але тепер вона знала, що може дати Джонові Мередіту іншу любов, мудрішу і зрілішу. Він торкнувся тих глибин її душі, яких ніколи не торкався Мартін, яких іще і не було в 17 дівчини. І нині вона мусить прогнати його назад до холодного вогнища, самітного життя і нестерпного смутку, бо ж 10 років тому... Присягнула сестрі на матерній біблії до смерті лишитися незаміжньою. Джон Меретід не одразу скористався з нагоди. Спершу він за дві години говорив на віддалені теми, зачепивши навіть політику, яка ніколи не цікавила Розмарі. Вона вже подумала, що хибно видломочила його наміри, і власні страхи і сподівання раптом здалися їй безглуздими. Розмарі почувалася дурною та спустошеною. Вона зблідла, очі її потьмяніли. Джон Мередіт, вочевидь, не збирався просити її руки. Аж раптом він підвівся, перетнув кімнату і, стоячи побіля її крісла, освічився. У вітальні запала моторошна тиша. Навіть Сен Джордж перестав воркотіти. Розмарі чула, як б'ється її серце, і певна була, що і Джонові Мердіту теж це чути. Тепер вона мусила сказати ні. М'яко, проте рішучо. І ще кілька днів тому Розмаріна готувала відповідь, пошнемовну і сповнену жалю, але тепер усі слова не наче здиміли. Вона мусила сказати «ні», та відчувала, що не може. Це слово неможливо було проказати. Вона зрозуміла, що не могла би покохати Джона Мердіта, а покохала його насправді. Думка про те, щоб використати його із життя, була страшною, Пекельною мукою. Утім, вона мала сказати, бодай щось. Тож, підвівши низько похилену золотаву голівку, Розмарі, затинаючись, попросила дати їй кілька днів, щоби... щоб подумати. Джон Меретіт стояв ушалешений. Він не був марнославним чоловіком, проте безперечно сподівався, що Розмарі скаже так. Він мав цілковиту певність у тім, що вона любить його. То звідки ж ці сумніви? Ці вагання, вона не школярка, щоб не розуміти власних бажань. Він був розчарований і неприємно здивований, утім, незмінно, поштиво пристав на її умову і одразу пішов. Я відповім вам через кілька днів, сказала червоно від сорому Розмарі, знов опускаючи очі. Коли двері за ним зачинилися, вона подалася до себе і розридалася.